a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 i përgjithshëm, një tërsi që në vetë nësaj përmban njësi të shumëta. Dhe që ne kemi filluar pas taj të trajtojmë njësi pas njësije. Keme rritur tek një njësi shumë e rëndësishme që ka të bëj me edukatën e muslimanëve me njëri tjetërin. Dhe që fatë këtësisht ju rralher befasohemi ju rralher shqetsohemi me një komunikim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 në raport me muslimonin të të tërë. Kur thëm edukate e muslimonin, muslimonin, atër e gjdo kush prej nesh, para se ta kërkan, këtë edukatë nga vlajë ti, duhet a i pari të afron të të të të tërët. E jo përshamë më të ndëgjojmë se muslimonit ka obligim dhe muslimonit këtë, ose atë, ose kështu, dhe gjithë mund, sa është përmendo një obligim, a i gjithë mund,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 Zekimin e kaluar, kam folë për selamin, dhe njën selam, dhe kam sharuar mranda kua si e kemi pasë rëndësin e kësaj përshëndetje, dhe se nuk është thjesht një përshëndetje, pra ndaj edhe nuk mund thjesht për këthehet në një gjuh tjetër, nga se nuk është vetëm fjalë që thuat, por kjo fjalë përmbanë në vetë nësoj shumë kuptime, e të cilat kuptime,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 Atërë e fetarështë feja i ka regulu përgjigjet kur po e kur jo. Mirë po në qoftë të se ne e anashkalujmë justifikimi shretik dhe fabrikojmë nga vetja jonë justifikime të pa qëndrush me fetare. Atërë, kja i apë me kuptu se ne nuk kemi të edukuar sa duhet për balë njëri qëtërit. Nuk kemi sildi korekte për balë njëri qëtërit.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 një puntur i thjeshtë, përndë një pozit, krynë të punë të shtepisë. Tështë o shekë kështë e musafirë të mdaj. Dhe i thanë, o shekë është në zënë, nuk fillaj të hapë bukë parë dhe aj. Gjitha shtutë edhe një herë, kështë e musafirë, njështë të dllartë, ministra, dhe ofrojë, ofrëveti edhe njështë që ishën shumë thjeshtë. I thanë shekët, Allah e më shiroftë. I thanë, o po këta të mëdajt, kur të shuajnë këta komënësit, në kjo duket interesant të rrinë këtë sofrë. Atër i bëmbazë, Rahimullah, tha, në sofrën time nuk ka dalime. A ti që i pëlqen të hanë buk me këta njerëz, nga se dhe muan pëlqen me ta të ha buk, atër e mund të rrinë. A ti që nuk i pëlqen, unë nuk mund të ambaj asë këndë me dhunë. Përndaj, lërga soj që të këne muslimanët, apo dalimet, dalimet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 Mirë po të në kohën të shash duke rrësqitur, rrësqitur, rrësqitur vla ujtë dhe asë ja të jemës të apërshgojnë dhe gjithë mund tjeshtë spotoj se është këtë regullë nuk është kësillë e mirë me te. Sikë i mundësime e pa një vla duke shkuar ka humbe dhe shkatrimet e heshtësh, po duhet të akshilash. Mirë po gjithashtë dhe kjo akshilë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk Andaj, nuk tim, gaz, nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Po nuk duhet që në emër të kësjellës ta poshtrojmë dikë tani, nënçmojmë dikë as që nuk ka rregull. Po janë para një republike etyme. Ti, gjetun këmp, sa që bukat. Ka është e dukat. Po e kshillojm në sy. E kshillojm në një rreth shumë shumë të ngushtë që u përket ky kshillim edhe aty. Apo ve, veçmas e ndojm i themi kështu të kështu. E po ta poshtrojm, nuk është e dukat për muslimanë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 s'mundje të mbranshme që e ke, që ti nuk e din, dhe e vazhdimesh, vazhdimesh, vazhdimesh, duke ngrën t'y, duke ngrën t'y, dhe i nësot në bytë, nërso afer t'i e ke pash, njëni një që e ka ditë që farë kjeti, dhe nuk t'ka të, të regu se, mës por shqetsuot, nga, nga virus e shqetsuot, ju nga ilaci dhe bari, kësë kjo është e sensë, Omeri radiallahu ka thënë, rahimallahu mrenë,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 një tjegull tjetërën, e lidh një tull tjetërën, një lidhemi me zveta, e plëcëm njëri tjetërën, asë kush nga një nuk është i plët, pra ndaj kuta që vrem një mangësi të gëvla jonë, e plëcojmë, dhe aja plëcanë, mangësinë tonë e kështë të mëralë. Mirë po, zotë në rujtë, ka njëra e ndodhë, që të shumë do një të metë, o zdi kushë se të kënë do një metë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 A nda nuk kërkën mundsinë musliman të duhemi për hir të Allahut el-Jelalu nëse nuk jemi të gatshëm të këshillojmë për hir të Allahut asoj. Ju jo ta ju jo ta këshillojmë dikën për ta poshtruar, ju jo për ta ndhjmën, kështu që kjo kështu s'ka paraqet. Po ta këshillojmë vetëm për hir të Zotit, xhel-le-Jelalu. Andaj kur bie tan në mes të muslimanëve, këshilla kur bie tan në mes të muslimanëve, konsultimi Vrerëtija konstruktive mes veta, atëre mund të zgjoje një përparimi dhe atëre mund të zgjoje një raport të edukuar të mirëfillt mes muslimanëve. Është të dukot, është pa edukon dhe vllati musliman un të komunikojmë atë me e hipokrizi. E di se ka keq, e di se është duke rritet, e di se është duke gabuar, por ku më marr me këtë punë? Unë i them, ai tash e zgjat, spi them hiç, ose një vëllom lidh guximeton dhe pastaj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 edhe hojja, dhe gjematlio, dhe hajiho, dhe kurdo qoft, duhen të jenë të hapur për bal vrejtjeve dhe kshileve. Mirë po, kur ato ofrohen në tabakun e edukatas, po, atëherë po, par po, jo për ta nëqmu, jo për ta përbuz, asë atëherë vendosim pengesat në komunikim me së një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndaj të këshilojme si kërshina kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi osallam. Gjithashtu nga edukata muslimanin është që ku është ndërruar që kur të smurë e të vizitojmë. Jo një musliman a, mund të mungën gjami me, me ditë të tëra nuk e shojmë nuk di mas ku është aqëfarë është apo i smutë nuk ka kur të vizitojmë. Nuk pëtham të gjithë musliman më që me vizituse a i botë problem? Mirë paspaku, nga gjamija ku falët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 dhe largohet prej ti, nuk e kërkun nga Allah u gjellohet që të shërën vlanet ti. Sa është e bukur këpizit? Sa është edukat e madhe që shkash të ndash brengen me një musliman së bashku, të angushlash, e nësa njerë, subhanë Allah. Shkujnë me vizut diken, dhe ashtojnë së mundet ma tepër. Të nuk e është shqecua me lamet ndryshme, ma të disa duke thënë vallahi, po më do këtë smuni që ti kje qështu të ka qinë o gjemë smutë, po bajë gjishtirë e ka pasë, e në fundë nuk pështaj. E që fa ngushtlimi është? Fa ngushtlimi është? Ndaj, ngushtlimin në kuptën, tja letësojmë këti muslimani, tja këthejmë shpresën, tja dispënojmë, që të gëzohet me të pamërë i tonë, e kështë më rratë. Prej, edukatës mëslimanin është gjithashto që kur të teshtit, kur mëslimanin të teshtit, mëslimanin do të thëtë elhamdulillah, elhamdulillah, kjo është edukatë, dhe mësliman që shë afërti ti thëtë, jërhamu ka Allah, Allah u të më shiroftë. Shiko, kur të teshtit mëslimani, dhe mësliman të tiri afërti, po e më vetëmi, Thot, elhamdo lilla. Dhe musliman të dhe i përgjigit, Allahot më shiroft, Allahot më shiroft, më shqyka që fa komunikimi, që ka që fa edukatë, Allahot më shiroft. Dhe qëfët e shtit më shumë se tri heret njëtën kohë, i thot, Allahot shiroft, që duke tjesë mur, i eftor, Allahot shiroft. Në e kështu musliman edukuar me zvete, komunikuar me zvete, kështu silën, kësi raport e ka në thamë me zvete, të këshilës, të, vizites, të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 Deksi duat ta bëj një vretje shpesh herë ndodh që njerëzit të vinë në varrimën e ndokut. Njeri ka vdek. I folë jenozia, babas ti. Edha nuk e sajmë fal. A das di më fal, huaj. Subhanallahu. Po ne s'nuk dinë loh ka njerëz që shumë sa nuk i din po për hat ose rathona i mësojnë vëlla. Me të dhiri tash që më fal. Po ja ki rosen tash. Hin më rabdes, babat ka vdek. Nonai ka vdek. Vllai ka vdek.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 në mazinë e gjenozës në koha e të kot baba i ka vdekë do të më afal njerëz që janë gjuajën babën e tij që modë jamis kurse kanë po babën e tij ndoshta ata thonë allah falli allah mshuraj ata lutën për të ndoshta dhem të vet janë pak molarse sepodi kanë abdes me marrëse mufal e këuni për zokand andaj gatukota e musliman në musliman është që t'ia fal gjenozën ta përsilë në dinitoze ta vorosi duat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 që në gjurimi të gjitha raporteve tona, që në gjurimi të gjitha komunikimeve tona të jetë indërtuar, mi bazën e kësa edukate. Mi bazën e këti kuptimi që në përmërësën raporte tona, në përmërësën neve përbalë vetës tonë, dhe në përmërësën përbalë të tjirëve. Që kuëndëruar, këja ishte e pjesa e pare këti misionit, që patë dhe të dhejtë të plëcoj atë që pa të mbetë, peplesuva në emision e kaluan. Edhepse ka shumë pika, ka shumë gjyra që kanë të bëjmë me edukatërën e muslimanin me tjetërën, por mëndaj se këto mund të shërbim si shenja orientuuse në drejtim të duhur atje ku të gjithë do të bashkohemi dhe do të vazhdojmë se bashku u thimin të në drejtë Allahu Gjallaj Gjelalu. Me kaj që po e dhufu mësë e pjese, ta shkëputemi si zakonesht e kinit të njorë,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 Këtë në ruar, ure këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë me inkuadrimin e pyjtjeve tuja që tashmë presim të vinë përmes telefonateve që vinë nga ju. Andaj, përdresa në vje inkuadrimin e telefonateve së parë, unë kam para vetës disa pyjtje tjera që kanë ardhë në internet. Kemi telefonate inkuadruar, urnë në ne? Selam. Aleikum, selam. Salam, të Allah. Uh, Hërëgjë. Që...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 Çian sura A I U këto tri zanore janë gjunjë në rrap pjesa e mbështjellur janë bashkëllur në gjunjë në rrap ndërsa janë tri zanore tanë me zgjatimet e tyre A I dhe U dhe nganjëherë në vend të, e es për shembull bëhet U ose në vend të u zbëhet E Njënë në një ndeshje këtu do të bëjmë përsipër dallimin më të madh po gjunjë në rrapa mund të ndron shumë kuptime shumë kuptime për këtë arsye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 Po duhet i këtë të mbuluar akrahor. Të këtë të mbuluar akrahor. Akurbiu të mbulimi krahoreve, atë duhet ta këtë të, kjetë të e veshur po jo të varur për trupin e tij. Po duhet ta kesh të kjetë e veshur, tamam sikur se duhet jo vetëm ta gjum për mi supën e tij, andaj duhet të ken supën e mbuluara dhe të të jetë të veshur si duhet nga si jeni namaz, e jo të njëjtë të dal para Allahut asojal me të sht në krahror si ndonjë patron apo kuj diçfar, po jo. Namaz duhet të dalim për Allah Gjellewala, të përullur, të nështruar, me thyrje të vetës tonë, që namazit këtë në të kimin e vetë në zemrë dhe në jetën tonë të përdishme. Gjithashtu të pythja e radhës, thëtë... Jem një vla musliman nga Shqipëria dhe jetojnë në Angli. Dua të ju pësë di shka. Nuk kam fëmi, dhe nuk mund dhe me patur, pasi doktorat më kanë thënë se nuk ka mundësi me pas. Gruja ime thotë në dua fëmi, dhe a mund të bëj me spermen ndo kuj tjetër. Do të të bëjt përmes intervenimit të caktuar, që sperma e moshkët të huaj, të futët në mitën e kësaj gruë, për të pasët në mi. Pashka këse sperma e burit esaj, ësht, të soj, është, do të thotë, Kjo sterilitet apo kondo një problem caktuar që pengon pengon mbarësimin e, e duhur si duhet. E, kjo mënyrë është e mbetesë shtatzone dhe kërkimi i fëmisë është e ndaluar rrësisht. Që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar, që Allahu xheloa e ka mësuar kësot që të përzien ujrat. A nesilijohet mu përzij sperma e burrë të huaj me spermën e gruas të huaj. E pastaj të delë një fëmijë i tyne dhe ai fëmi i të kozrohet djali i këtij trete tapo ose është djoni pasa i ti, ose vazë atit, e që ujë i ka qënë i ti. E kjo është ndarrua rëpsesh me islam. Po, në qëse dujtë qiftët nuk kam fëmi, lejuve që të përdurim e tuta ndryshme të lejuar apo them, që të kërkoj fëmi, të konsultuarim të mjeku, të bëjnë nështë dhe fekundim artificial, por gjithë po me ujën e dyve, jo me ujën e huaj. Dhe gjithë ashtë tut, në qëse ka në përën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 ëh e jashtë leçme sipas mësimeve islame. Thotë uh, Jam në motor nga Gjermania i ndëruar i hoq desha të pyes para trimit të komçën e Kosov në ndarsim të vëllaut. Duke qenë që kam lon dollap me Chelsea e vetëm nana ime ka bërë Chelsea po nat kom ka hub rradh e Efesës Ja mi dhe i burrit, edhe një dorëse e imja. Po dukati që të kretë që kish lënë aty nuk e kish marrë. Mu, mu ka bën marak <coughs> shumë të lutem t'tregom çka më bë. Zakonisht njerëzit në këtë situatë mendojnë se dikush ju ka bërë seher ose dikush e ka marrë kët ari që do të thonë të keq përdorë kështu më rad. Dhe që nuk duhet më u shqetësu më një herë në këtë drejtë. Qoftë sikur dikush ka rrit aq me marr. Ma mundi të kish marr kret, po ka rrit aq me marr dhe ka lënë pjesën e mbetur. Ose ka rrit aq me mshef. Ai ka mundë të marr mater për Ka shumë më herë më ma tepër, por është fiksuar se nuk mund mëm shef, e ka marr çaj që ka mund mëm shef. Për shembull, mund të jenë shumë arsye të tjera në këtë rrim para se të shkojmë tek kafe muzikus dhe më na bodiçka ku është marrë. Epra. E dytë edhe nëse ka marrë një bodiçka, Allahu xhallahu rathë thot: "Wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi idnillah." Do no kan mundësia të ati bëjnë dëm as kujt me këtë punë. Pas Melena Allah xhallahu rathë. Andaj un bashatë me Allah xhallahu rathë. Korrin kërkën ndihmën Allahu te kar barekutaala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 Sa për pjekë është me nabu keqë, pa Allah Gjellua i lërgana të dhënarun, Allah të barë, kjo të tala. Andaj, ajo që nevena përket është të mbështetimi në Allah Gjellua Wala, të kërkuin dihme në Allah të Zogjel, dhe të jemi të knaqur me atë që Allah Gjellua Wala e, e ka të saktuar për neve. Uh, Thëtë, uh, dhe që të di se shpëllimit të falit natër me dhjetë, një qëndë dhe një mja jetë, a ka të njëtë në vlirë nëse dy apo të rrisur e i lezumë disar për të arritë numën e jetëve, një mi namazë natë, pasi nuk di shumë kuram përmënjë, apo duhet të lezumë e jetët të ndryshme. Ka në hadithë përgambere, sërë Allahusallem, se kush falë namazë natë, me një mi ajete, apo kutibë, minel muqantarin, shkruet të kallahu gjellë u'ala nga pasunikat e mdaj. Kemi në telefonat e inkuadruim, pas të e السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يعني موتور مسيمانه تشابوني فيكي فسدان فورنا نقيد فورن بيسبيا فور بوبل بيناتوال عاشر حرام شوف انا فورن برشقار حرام كينا فورن بوبو تش بينات كار فور شار ما اهلا بالش سلام عليكم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 Në qësë i ndihmën me pi alkol, kini gjuna. O në qësë i vetë e pinë, vetë e shtëran, atër e gjuna në e ka, e ka, për në cërështë ju me e këshilu, me thonë, kifri ka lanë, kjo është haram, Allah u dënën, kjo është e juvja, për të të rgjë, nuk më bani përgjësi. Vazhdojmë të ka jo, kemi telefonatë, urnëni? Së në më në këde, së në një piqë. Po, urnë, urnë e aqë njerëz adekuat karbon hijamën kuso po çetër po çetër jo jo diçka kujt jo kujt faleminderit e çorto eksakt hijami është një mënyrë e sharimit të së cilën e ka preferuar dhe e ka përdorur edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam islamet duke nxjerr një lloj sasi e caktuar gjakut të këq gjaku do të të, të, të ngjizur në trupin e një luçni pengan në këtë mënyrë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 Dhe kumbeta të njemi ajete, kush lezon, natën, nuk e falë namaz, ka thënë Muhammed, shkruhet prej aturit që janë shumë të pasur, miliardera që thujmëni, o miliardera ju në pare për sevapet e kalauqe dhe vala. Dhe tash, unë nuk di shumë kuran, për a banë dy të rysurën me i përsi disa e disa e disa e disa të bëhet njemi ajete, ka se nuk di njemi ajete me i lezu për një rratën. Uh, themi se po, po in sholla sevapet e rrit, ka se më nësish lezon nj edhe të përsit lë për e ajeteve në lagarit të lezim e ajeteve. Fërndaj e arrinë se vape dhe në qofë se përshemë mund nuk dinë shumës ura, përto që i dini përsit aqë shumë, sa so që të arrinë e të similizu njëmi ajete. Inshallah edhe në këtë rrasë e kësh problem. Nato. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Urna. Selam aleikum. Aleikum, selam të urna. Befëta me të aponi të përqe, a pranot, a së dresim e flotë të njërosnë? Po e qart, e qart. Allah e Shëbële i Zatën e Mirë. Sëma. Në qovësë në gjyra bëhet pjesë e flokët, sikur se në gjyra original që kemi, atërë lejotë cëtë mirë me të abdes. Por në qovësë është pjelojtë lakërave, apo që formën një shtres në bëqimin e flokët dhe pengën dëpërtimin e ujtë, të kë flokët atërë në këtë rast nuk pranuhat namazi. A e do të me dalun nga substanta që përdorët. Nga njerë e ndo l që e formon një shtresë rreth qimës së flokut. Dhe kjo shtresë pengon depërtimin e ujit. Por nëse është thjesht ngjyrë, vetëm ngjyra ndër flokut, apo në nuk pengon depërtimin e ujit deri tek floku, atëherë në këtë rast nuk prish, nuk prish punën e abdestit, është në rregull, do të thënë. Nuk di, se si duhet kemi telefonatër të të e ankuadruar më një herë? Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. A do të shohim lefë frakktivitet të lehtëratën e emisionit? Ane. Dhe i shta me t'i bod dy pyrtje uh, Pyrtja parë është uh, për hadithin e pegamerit alesilam që thët uh, Dëmëta nuk e ka rritë të mbërshire në imonit për deris askush Për deris sa nuk është Allah dhe onit me i dashër i t'ajdo Me i dashër së familja t'i Dhe on, i shtë për kitë pjesë hadithi dhe i shta me ditë Tash në edhin që Allah dëmëta në duhet jetë në zamërë në njeriut para gjithave Pas taj pegamerit alesilam E tashtë ahin edhe në që t'pyrë edhe hmm. do pohon qashtë edhe që ështja sahabza, dhe të dhe sahabit vërsham më kënsegru ma dashën sësa po. familje e, e tjirë. Edhe so. dhe për, dhe për, dhe për, dhe për mishin do më thonë që pe, që pe konsumujnë nga këtu nga mëgjën tonë. Pashtu ku mdëgju, nuk, nuk kam informatat sakta do më thonë veç me mdëgjime nga vlaznia që këto, këta mishin kërësit do më thonë të pullat që vinë prej jashtë, do hmm. më thonë të ekspori me një farmijet të rymës, mytën këto, Domthon pastaj duhet prerja qyrë. Po. So Sasht sakt duket i tash aquzojm me vardor ushqimin, domthon pyetja më konkretisht. E çartoj Allahu subhanahu wa taala. Domthon foleve të mishi krahasisht produkte ushqimore. Au shullet, a mishone? Asalamu ja alaykum. Aaminatuhu Allahu subhanahu wa taala tubjkat. Nëse përket pyetjes së parë ku kemi një ditë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se duhet të jetë Allahu dhe i dërguari i Ti më dashur tek nisë çdo gjë tjetër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 e msimet e tyre i ka dërguar Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe çdo msim i tyre i cili përputhet me msimet e Muhamedit si sallallahu alejhi wasallam, ne japim përparësi dhe kështu i dojmë dha atë sikurse Muhamedit sallallahu alejhi wasallam kuptim të thoqë japim përparësi para për tjerëve. Nëse çdo msim i tyre që bie, do të thotë nuk përputhet me msimin e Muhamedit Muhamedi, sallallahu alejhi wasallam, për shkak se është dërguar, atë ne obligohemi të japim përparësi msimeve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Andaj kë ja ditë ka të bëjë me Allahun dhe pejgamberin e tij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 Nuk e dojmë kën nga sa Allah nukomos më dashur. Prandaj dashuria jonë ndaj njerëzave të caktuar dhe urrejtja jonë ndaj njerëzave të caktuar bëhet mbi këtë bazë, mbi bazën e dashurisë tonë ndaj Allahu xhëlal xëlalu dhe besimin tonë ndaj Allahu xhëlal xëlalu. Në këtë mënyrë ne e kuptojmë këtë dashuri që duhet të japim përparësinë çdo situatë Allahu dhe mësimire. Sepërbet k mishi që e përdorim kemi hol disa permishën, kemi thënë se në çonse kemi argument të qartë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 Fetërështë Allah e ka lejuar më ngërë mishë në ti. Kjo është një bazë. Dhe tashë vjen një dyshim se jo kjo mduke se si ka preqësh duhet. E ka dalë se ka, këtu nuk kam mduke. Unë e kam një bazë të fuqishme fetare. Një ligjë që më ka leju mu më, më ngërë mishën e këture njerëzve. Nuk lejuat që të zhvenduasim nga kjo bazë përvec se me një argument të njajshëm me atë që më ka lejuar.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 Atërni larguojemi nga ajo ja dhe haram e kemë mungur. Nuk e dim çfarë bëhet atje. Atëra ne mundemi privatisht larguojemi. Unë kam me dyshë nuk kjo. Ani sprish pun. Po nuk mundem ta bëjmë rregull të, të përgjithshëm për njerëzit, çka njerëzit tuaj vështirsojmë atë që nuk kemi mbështetje mjaftueshme fetare që tuaj vështirsojmë njerëzën e këtritim. Andaj duhet të përbajmë bazës dhe mos larguojemi nga baza përderisa nuk kemi ndonjë bazë tjetër Allahu el masmir. Kemi telefonë të të tërë që i nëkuadrojmë. Ur në. Salamu aleykum. Aleykum, salamu aleykum. Poq, dhe i shtani kytje me të abu, uh, lidur me literaturën, shtë jamën. Uh, qefë, qefë kemë të gjithë me, me lezu, po të unisë pasri kushtëve, në një desk tonën, që ja ke preferu paradisatit dhe një, një shikuesit, uh, libra ja, të radisat lihin, uh, në këto revolu, sërkna që me të në tënde. Po, Pak shkrajt për standardin tonë, dhe më tonë 5-4 eurove, 4-5 euro rëja dhe salinë, nërëtori vëllohë të pasë 4-5 euro. A kodikon në i vendë këmunë më uforinit dhe më tonë literaturë gratis, ose menishtëpën pak matëtëllë, se që shkite në përto libraritë të fështësare zonë, lëngu lëngu kushtreja do më thonë nëse dëni vardën buxhtrë ose nitrovi në qendrëstin, tan vastë është kuadin veçil leti pak çmimi pas ma e evoluosh. Ose oh. më kongratuloj edhe edhe ma më mirë malet për për neve çetpitë desa desa në ditën. Është qort. Selam aleikum. Faleminderit. Aleikum selam tullah. Ëh Unku i kam preferuar to libra, ka libra shumë të mira. Po ato kanë thënë si shembull të disa librave që, ka hadithet, pe i gambele të somë ta, historia Muhammedi s.a.s. Kjo është përse i kam përnu, se ka libra tira shumë mira, ga njën dhe është të dhe matë mira se këtu që i kam përmen kuptim të dobi që mund t'i ketë njëri, i po këtu e në shemboj që i kam përmen. Uh, dhe nuk e kam pasë për asyush, gjatë uh, preferimit të këture librave, qmimin e t'june. Nga se nuk e di rralisht sa është qmimi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 arrisht të librat falë. Apo ndoshtë ata vetë kanë do një librë që ata e kanë botuar, mund të preferojnë, le më rëhu atje, ose në gjamit të ndë një hoqë, që ndoshtë në bibliotekën e gjamit mund të kjetë diqka, që kjetë mundësi me të shërbjën e këtë dritim. N Konkretisht nuk di ku me të orientu për këtë qërshtja, mirë po shpesoj që të jetë kënje iniciative dëbeshme që në gjdo qytet kjetë biblioteka fetare ku njer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 Kuba e Gjaminjës, kjo rëmullohë, për qëfar dhe mesonje ka? Pa. O, e që është? Dhe falem ditë. Mëlloj, nuk, nuk kubi e Gjaminjës, nuk gjithë që nuk, nuk ka. E më tipër është qështje e arkitekturës, që mësuri ka të bëjmë me akustikën e zërët mërën e Gjaminjës, për para që oto të, të ka pas akustikë përshka kësët nuk ka pas zërëm, dhe është bënë në atë formë, apo që zërit të këtë thyrin e dur për të që një akustik më e këndshme dhe një zërim pak më i madhë e fetarish nuk ka kurgja. Nuk ka pasë gjamija e pegamersën më kubë në kone ti. Nuk ka pasë në kone ti kube. Por, pas të taj me nëzhvillimin e teknologjisë dhe përparimin e ingjenjërisë, muslimant e, e, i kanë adaptuar gjamija dhe tyre konform, konform një arkitekturë të sektuar që janë identifikuar me te përmes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 Për mim dorzon, a se, të me, me vesh, se qabodi, po thot sikur një një burtë diku në verë, sikur çfarë po di, po tutetçi ka unë më na mos vetë që ne ku gjote e çelova ti që do lahen me thonat formë, no. në formën që na ka treguar neer me shtyt tri, ndonjëmit po nuk pinim më shumë hus. Nuk venim më nëpër po tutetçi ka se kulgësi diku në verë, po në stokadin. Po, çfarë vogël kanë kanë. Është qort, është qort. Sandesë, çfarë më. Allahu akselat. Ndodhën në shëtsime von do mon kanu with me apo me lexo Kur'an. A marr prinde e lexon surën Fatiha, e lexon surën Falaq, surën Nas, surën Al-Ikhlas, kul huwa la ehad, t'sbeedovën. Edhe gjatë këndimit edhe mund të pshtynë. Do thot në veshën e saj. Dhe mendoj që me lenin Allah xhelallahu lë këto largohat. Bëni la largohat. Me Kur'an largohat. Ose japi fëmis me mendëgjuk Kur'an, hin internet jë surën Baqara, surën saktuar të Kur'anit të fut në vet le të dëgjën. Meleyni, Allahu Celle, ulejër qod këpun, in shā'a Allah të. Kimi telefonatë në kuadrojën? Urna? Alla, min rama. Min rama. Selamu aleyküm. Aleyküm selamu rehamtu l'lah. Vesha et nëhubë nëfutë. O Urna? Unyan punturë pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënër pënë Po. A muj me sol drekën para kohës për çe çe cilas thirrnia azhani. Po, e qartë, e qartë. E qartë. E gjithë që që është problem, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Dreka tekni thirn ora 1. Tash me kohën e re. Uh, dhe namozi drekës hyn para orës një. Prandaj ti merr ta gvinën Dhe të në tagvim shkru nësa ora hyn drejka. Dhe posat hyn drejka me tagvim, edhepse nuk ka thire zoni, fale namazni nga se koha ka hy. Koha ka hy. Kemi ndovene për shambull që namazni i kindis, e lën në rafsh me një kuat saktu me tashveres. Për shambull e lën nëra pes. Edhepse i një kindian 4 e 5 në mejt, 4 e 20, 4 e 14 që kanë dukosht ty, ata e kanë në rafsh në pes, për shambull. Kënë nuk do me thonë se n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 Nuk tak vim kurakon edhe futu namaz. Edhe pse ende nuk ka thirrë ezanin në xhamin, nga si rregull është, më rëndësish se koha e drekës është hyrë dhe posa të hyj koha e namazit lejohet me ufal edhe pse nuk ka thirrë ezanin në xhami. E inkadroj me telefonin ti atë të rradës. Selam aleikum. Dash të mos trepici këng. Po vërdnë. Atë çka po asht rreth namazit vitrit, dash të anivit vend do të skuqet a bën me fond do ashet personale çeshi. Uh, pyqja tjetër është, kur tjani, roba, trupi, tjani, të prejkë qeni, që të roba, uh. qërë uh. dhe ti pas trukë, prejkës qeni, të mënë fomë. Dhe pyqja të rejtë është rrath autorit të t'libret, histori e prafet dhe. Anër halit, që mund është mënë fomë përta. Ta, ta. Vëllaj shumë njështë. E shartë, e shartë. E se përket vitrit, Përgameris A.S. e ka preferu që ta bën duan e kunutit, por kët nuk e ka bër gjithmonë. Ganiër e kalon donë e kunut Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, që e më kuptosen ganiërën lejohet me lën duan e kunutit. Për shkak se ka argument për kët se Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e ka lën duan e kunutit. Mirë që duan e kunutit ta themi sikur se ka thënë Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kjo është e preferuar. Në qoftë se nuk e dim, të themi ndonjë lutje tjetër nga lutja e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sikur se rabbana atina fi dunya hasenat. Nëse i përket lutjes shqip, atë mund ta bëjmë këndej se kur shkojmë.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 njëra e para tjetë me dhe, andaj veni ku e ka prej këqeni, fillemisht e fërkon me dhe, e pas taj, gjashët her e lanë me ujë, pashka këse aji ndytsyre ti është e thejl, dhe nuk pasru në nëshë e përvecë se në këtë mënyra. Dhe, se përket libi njësëria përfetve, do më thonë, Amr Khalit është një nga aktivisat, therset islam, i cili, pa dushim se nuk është pej djetarve,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 Në kam bëtik një tërgurë që e për sëa ndër, që më tërgjëtë për më folë, që të më më folë me elhamin. Po? One, ta që i akum njëse më folë dëdo ma shumë, a e kam që në adhishka. Qësë është të? I akum njëse dëdo kira më folë. Po? E ta shumën më folë me së ato. Me cëllat për shumën? Së paniket. Po? E kule valohin, elhamin, që to? Shënë regullë është? Në regullë është atëmë, shumë mirë, me qëto falu. Falu me qëto... E a mëjë mi posë të atë në posë me qëto? Të anë namazë të fali me tësë prish punë, ishë allah, këtë në regullë është atëmë. Falemdesej, qëta të apil që dëshua furlonë, dhe prish jak nisë më posë, edhe au dërmonë nuk është atëmë, nuk është atëmë. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kimi telefonuat të të Po, inkuadrujmë telefonatën, urnën e? Ah, salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahotullah. Aleykum, salamu, rahotullah. Dëftëm me ju vetër, njër dypytje. Urna. Njër dypytje. Urna. Po, që trajë, po athojnë, për me vluda, edhe me vluda. Po? Njën, po, po athojnë, gjëna me kënu me vluda. Po? E për para këna kënu ma shumë. Po? Po, jo, eh po drejtë, ty ty ne vonë harru një farsë, ku ta falim farsën, ka më azhit namozin. Kanë më harruan farsën nima? Po farsën ku ta falim të. Po, i njesën, po ka më më më shumë më vao, azhit namozin. Ai i më harruj kametën, po kamat mëso po. Po. Vë, vë kur të falmit. Po vë, vë kur të falësh i kam më të mos me bó, po. E qart, po. Ë qartë, po po e kuptova. Allah is problem të kuptova. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. E A, selam se përkë të më vëjudit që më don disa ar për gjë këtu, dhe, dhe kemi thënë se ne nuk kemi asgjë me vëjudin as me atë. Ne kemi të bëjmë me atë që na e kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu gjallëvelën e ka obliguar që ne të ndjeki Muhammedi sallallahu alai sallam dhe fenë të praktikojmë në frimën e mësimeve të ti. Në qovë se e kërkojmë me vlydën, tek Muhammedi sallam nuk e gjejmë. Ndë e një du të mjaftohemi ma a që ka pasë Muhammedi sallallahu alai sallam në jetë në ti. Aja që i ka mjaftuar Muhammedi sallallahu alai sallam, ne a mjaftonë dhe neve. Aja që i ka mjaftuar ashabve ti, ne a mjaftonë dhe neve. Një kush mund të thëtë përë po, qka kohët kje që astu nuk po du me i në to qka kohët kje, qka kohët mirë. Unë e dua të them se më mjaftën aja që ka po Muhammedi sallallahu a sallam. Ka mjaftë qka dvepru edhe të praktikuan nga aja që ka po Muhammedi aleyhi sallatu vësallam. Nërsa se përket, aso që të kaliumë në kam bërë, të kaliumë mund të këtë pas arsye. Njerës kam pas musimu të buë, e kështu më radhë.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 Mos do të tutje namazojë vetësh në rregull, s'ka ndonjë të keqe, inshallah Allah do të na mëshirë dhën. Urna. Selam alejkë, Gavit. Aleikum selam, ratualla. Ni thëj të patavojë Gavit, që Allah zot, ku po i nin gjemon xhamin? Po. U çepse apo po fuli shumë, apo vone në xhamin nokbona? Po, po është qartë, është qartë. A ti thije? Po.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 Edhe në shqitore me hi, me bohjurëm shumë, dy këtë gjitha thotë, në falë, bëmë veç pak më ullë zonën. Në pazar me hi, në trek, më qishkaj, më më chemi. Chemi me kutë të ableve, ashita, kija, që shkaj, me bërtit njëri, ka dalë që këtu. Êshtë pazar e mërtit, po, nuk rritë të zëri. E në në me hi në gjami, në në gjami nuk bënë me volë. Me qëndi, ma betet, dunja loë, këtë ebleve, ashita, kea, pe, ashkove, që e në këtu ma betet. Në në në hi në gjami, qet e përmenë Allah në gjëllurë, lezonë Kur'an, në kurë gjëmi e veni muhabeteve, i veni zhurmeve, veni problemeve, lërga sajë. Në në, në në në gjimë në kurë vjenë gjëmi e dhe rinë komë, rinë komë deri sa të i se zanje, thire zanje, të falin jështë, në në sunetë në në në komë, se për rinë komë? Ja falu, ja ullo. I përmenë e në komë, me bu muhabete, në veqë e në ditë në gjumatë, ditë në gjumatë, Kullëma më, më një gjithë bë. Dhe dikush fletë më tjetërin, më tërë ka bu gjuna. Ka bu gjuna. Dhe ka riziku së vapën e gjumas. Pra në dhe du të me posë kujdes. Një du të nëmarë në gjemi, nëse ki mu habet medikan, e banë para gjamis, ose manës gjamis. Muhammed i sërë Allahusën ka thonë, ajë që banë të rekti në gjami, parë më në njënë, një ladin, në një ruhi në gjami, edhe, Do me bo të rekti ngratisë, do me fitu. E a thët, kush përblem për me e që të ke me këdhë të të ara? Dhe që të e a thët? Ka thonë Muhammedi s.a.s. Kush bën të rekti në gjami, thuni, la erbëha Allahu tijaratek. Allah më së ta mundë soft, kur me fitu me këtë rekti? Pa jenë me në gjami me bo të rekti. Antaj, e ata që flasë në bojnë muhabet në gjami, që së të në gjajshë mërtë? A i opësë është Po pa pashkaqse i bonjorum tjerve, për çka ka bënë më mëson, thuni Allahu mos ta mundos kur më fitu. Sa ti po bonjorum në xhami. Njëri po ninë më për më halal çert, më shit. Po e ngrit zonin në xhami për këtë punë. Ka bua dua kundër ti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ai çfarë thënë më në për do punë që edhe jax xhamisën haram me botë mohabet. Edhe në xhami. Po ta me kon halal jax xhamis, nuk e kanë bën në xhami. Edhe nuk duhet njëri në xhami më bonjorum me, me shetsu teatri.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 Se përkëd me buret tek ti me kerrë, më ndru kerrët shpesh, do të thonë, nuk i ndran për llogë se përmendim mallsi. Ka dikush përmend të ushtime tjetër të kanë, ai ka blliksi kerrë, un tash më mësaj, me garu me njert, kush e ka kerrë më të mirë të haram. Nuk van. Mir po njëri e ka bleni kerr, i ka shanse me shitë mirë, përolin e tjetër më të shit më mirë me fitu, lejohet. Për tregti nuk prish punë, me ndru kerrët me buret tregtimi ato nuk prish punë. Nuk lejohet me argju kere, me blek kere të ndryshme, e me ndru kere të për mëndimalsi, për lukës, për autoritet, mi ka zu halko që që farë kere të një graj, unë ndruj kere të apo asy kërë dikur që i ndrujnë për shambull, <coughs> teset e ti, e kësë më rad, kjo është ban, kjo është haram, kjo është mëndimalsi, kjo është në qëmim njerëzve, pa po, njeri me ndru kere të për arsyet saktuara, të ësht Po në fakt çika to çes duhet, i kash ose më shit mirë, më bëni më at mirë. Kjo është çështje personale e ti. Përisa nuk ka luks, nuk ka argëtim, nuk ka shpenzime të tepruara, nuk ka mendim madhsi, nuk ka garim, nuk ka lakmi. Atër përpun tira lejohet nuk prish punën inshallah. Për. Dhe enkuadrojm telefonatën e fundit personte. Orna? Assalamu alaikum. Aleikum salam uh, wa rahmatullah. A vjen hipotetë difuti nëse kam nesim. Por no. Këtë në parë, dhe më të thënë, uh, ka të vejmat që është të vërtëtumë edhe shkencë të areshtë, dhe më të thënë që në gjithësinë që dë njëtojmë, existojnë me miliona, planete, me miliona dhe miliona dhe miliona dhe miliona dhe miliona dhe galaktika. Uh. Uh, në orënë tjetër vasta i kemë dhe argumentën kuranor, dhe më të thënë që existojnë shtatë palë qelë. Në të shatë adi që existojnë në një argumentë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 Kërësoria pyëtja e parë ishte, do të thotë këto që shkendë se ka rritë me zbulu nga shumë trupa qëlorë dhe planetet e nërëshme e kështu më radhë, a janë këto jashtë qillet e parë, nuk u përfri nga se duke din, najdim se janë shtatë palë qill, apo gjitha janë këto nën qillen e parë atën. Krejtë që kanë njerët kanë mundësi me e pa dhe me zbulu dhe me rritë atje, qoftë me syne tyne, qoftë me trupin e tyne, të gjitha,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 Po nuk keni mundsi labe sultan, nuk keni mundsi pasmë një fuqi të madhe, ju nuk e keni atë. Pa njerëzit dëgjenet qarkullonin rreth atë qille të parë. As dëgjenet nuk mund të dalin nga qilli i parë në dytyt, ka se çdo qill e ka rrujen e vet nga me lajtet, që nuk lën të deportohet pjesën e dytë pale në Allahu Xhelalu. Ndërsa zbulimin, eksplorimin e kosmosit në kuadrin të qilleve të parë, Allahu Xhelalu na ka lëjuar të këtë ne e bëjmë. Pa gjitha këto janë në kuadrin të qilleve të parë dërso çka kanë 102 e 30 këto më në anë nuk e di, nga se nuk mund të deportojm atje as fizikisht, po nuk mund të bërdhim atje as me ndonjë aparat çfarëdo që qëoftai, nga se e ka mbyll Allah xhallahu ta pjesë për nevet. Allahu xhallalul na mëson që ta njohim Allahun xhallahu ala dhe ta madhrojm Allahun te barekotala. Ku shumë të këtij gjithësi të këtij kosmos, që është vetëm një pjesë e vogël asaj që Allahu ka krijuar. E a thuaj vallësi të 2-të, si o çelni 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Mi qilën e shtatë është ujë, i madhë Allahu Alem si rënaj, bi, qi, bi atë ujë është arshë i Allahu të azogjel, arshë i madhë Allahu të azogjel, njerëzë nuk ja di në fundin ati, për në që farë madhëria, që farë madhështia, që farë fuqia ka Allahu të azogjel. Andaj, në kuadrët e kësaj, te kuptoj madhërin Allahu të azogjel, në ashtotë bindja tja, në ashtotë lidhja për te, dëveçmërija ndajti, gjellë të gjelalu hu Të kemi frikën Allahu xhenlorit që na ka në dorë. Ne ka në dorë gjitha këtu planetet, gjitha këtu kosmoset, gjitha këta qiell, keq ka këtu, këngjill, të parën, të dytën, të tretën, keq ka ka, çka di më, çka s'di më, krejtë në dorë të Allahut xhenlor. As gjën, thër kët krimtari, nuk lëviz pa lejen Allahut Azza xhen. Na shton kjo madninë, fuqin, dashurinë të Allahut xhenlor. Të lidhim më ti për për të, ti mi të bindur në të, ti dorëzohemi atij, të, ati, të mbështetemi në të. Të kemi frikën Gjitha këtu duhet tjenë reflektime të këti eksplorime, të këture studimeve, të këture lezimeve që ne njemi përmes të këture lezimeve me atë që Allah Gjallaj ka kriuar. E atë që në nuk edhim është shumë më tepër së ajo që kemi ne mundësi me edhitë. Gësë Allah o thëtë, wa ma utitum, mindel ilmi illa qalila, ajo dhjetë që ju është dhënë, kretë njerëzë, kretë bashkë, me shkenstare, me kretë, ajo dhjetë që ju arrini, është pakë